Поставивши одну ногу на перший щабель трапу, лорд Джуліан раптом завагався. «Хочу бити мене, але я нічого гісінько не розумію. Чому б вам не послати на берег когось іншого, а мене не залишити на кораблі, як ще одного заложника?» Блад подивився своїми ясними блакитними очима, в чесні очі увейде і сумовито посміхнувся. Якусь мить він здавалося вагався, а потім... «Одверто виклав усе, що думав. Не хочу критися перед вами. Причина та сама, мілорде, яка штовхала мене весь час на сварку з вами, щоб потім проткнути ваші груди шпагою. Приймаючи від вас патент, я сподівався, що він допоможе мені спокутувати гріхи мого минулого в очах міз Бішоп. Заради неї, як ви вже, мабуть, догадались, я й взяв його». Але тепер я зрозумів, що все це марні сподівання. Мені слід було б знати, що мої надії – марення хворого. Я зрозумів, що коли вона, як мені здається, з нас двох віддає перевагу вам, то, мабуть, робить правильно. Ось чому я не хочу наражати ваше життя на небезпеку, тримаючи вас на борту. Адже нас можуть обстрілювати. Інший посланець може зіпсувати всю справу. Тепер ви, мабуть, зрозумієте мене. Приголомшений лорд Джуліан пильно подивився на Блада. Його випещене обличчя було бліде. «Боже мій!» – майже пошепки промовив він. «І ви говорите це мені?» «Я кажу це вам, тому що...» «Ах! Хай йому чорт!» «Ну, щоб вона зрозуміла, що розбійник і пірат!» за якого вона мене весь час вважає, все-таки зберіг дещо від тих часів, коли він ще був джентльменом. Її щастя для мене дорожче за все на світі. Знаючи про це, вона, може, тепліше, згадає мене іноді, хоча б тільки в молитвах. Оце і все, мілорде. Лорд Джуліан довго дивився на пірата, а потім мовчки подав йому руку. Блад, так само мовчки потис її. Не певен, чи праві ви, чи ні, сказав лорд Джуліан. Можливо, що з нас двох, саме ви для неї кращий. Це тільки ваша думка, мілорде, а щодо Арабели, то зробіть так, щоб я не помилився. Прощавайте. Лорд Джуліан спустився по трапу в шлюбку і рушив до берега. Відпливши трохи, він помахав рукою Бладу, який, спершись на фальшборт, стежив за шлюбкою, що віддалялись. За годину арабела, скориставшись легким бризом, вийшла з порту. Форт мовчав. Непомітно було ніякого руху з боку ескадри, щоб затримати корабель. Лорд Джуліан... Чесно виконав доручення, підкріпивши його ще й своїми особистими розпорядженнями.